Ніначе й не глянула на нього, і він, і мов би, не вловив її погляду. Але ж зустрілися їхні очі на мить. Здалося, довго-довго дивилися одне на одного. Ні, світазарі, теж не варто говорити. Данило вже уявив, яким насмішкуватим поглядом зустріне вона його сповідь. І тягне його до неї, мов, до рідної матері. І що зупиняє, не говори. Хіба признатися Мирославу? Ні. Теж ніякого говорити старій людині про дівчину. Може, Филипові? Він з такої приязню вислуховує все, що йому розповідає Данило. Але як знайти зачепку, щоб розпочати розмову? Усі тепер такі заклопотані, та збирається у свою судову вишню поїхати, глянути, що там натворили Бенедиктові розбійники. Мабуть-таки доведеться Дмитріїві розказати про цю чарівну Новгородку. Він її вже добре знає, їхали разом сюди з Новгорода. Перед Дмитрієм нічого ховатися, але ж Дмитрій перекаже Світозаря а та неодмінно прибіжить. Та ще добре, як до нього самого, то полетить до Хорасани матері Анни. Від світа Зари всього можна сподіватися. Це скрутне становище. Данила сам до себе посміхнувся. Несправді, дивно виходить, як спокійно він спостерігав одруження інших. Не розумів, чого так хвилюються, молоді. Згадалася, як женився запальний ковач Іванко. «Ні, йому, Данилові, не личить поводитися так, як роблять звичайні смерди». Згадався Митуса, який видюший він, цей сліпий гусляр. Так розповів про Анну, ніби бачив її. Як про її очі сказав, поглянеш, ніби втонеш в озері глибокому. «Глибокі, можна втонути, бездонні». Біж я не зустрічав таких. Данила не помічає, як у голос висловлює свої думки. «Де Метуса?» Дмитрій насторожився і повторив Данилове запитання. «Де Метуса?» Данила знітився. Йому незручно, що його потаємні думки так вирвалися. «Еге, де Метуса?» питаю. «Не знаю. Певно, десь знову пішов по Русі». Ніби не почувши Дмитрівої відповіді, Данила продовжує крокувати. Дмитрій відійшов до порога, зацікавлено поглядаючи на Данила. «Про що ж він думає? Навіщо йому потрібен Метуса? Відчинилися двері, і у гридницю війшов своєю спокійною ходою Мстислав. «О, Дмитрия і пізнати не можна!» – заводів його гучний голос. «Хто це так тобі догодив? Може, жінка на радощах поцілувала?» Дмитрій наблизився до Мстислава і уклонився. «Винен я перед тобою, князю. Не виконав свого слова і не зумів повернутися». Мстислав розгладив свої вуса, посміхнувся. «Нічого, Дмитрію, на війні всяко буває. І добре, і погано. Одні їдуть туди з головою, а звідти їх везуть без голови». У битві це не на трапезі сидіти, а все наука. Іншим разом не будеш так скакати. Він підійшов до столу і сів на лаві. А чим князь Данило стурбований? Хвилююся, мати досі не приїхала. Та чого ж ти хвилюєшся? Шляхи тепер вільні, немає ворога в Галичині. А як непокоїть думка про матір, пошли дружинників на зустріч. І Мстислав почав розповідати про кріпость. Ходив я цю скрізь. І на морах був, і ворота дивився, і на валих виходив. Дуже добре. Прикину я там і побачив, що цього города не взяти ворогові. Тільки може голодом заморити, і то не скоро. Та води у вас мало. Як мислили раніше. Криницю треба копати, до води діставатися. А війська однаково треба більше, бо самі мури не допоможуть, як нікому стояти на них буде. Подобається мені город. Та що ти невеселий, Даниле? Може на мене чого гніваєся? Говори мені очі. Я вже сказав тобі, князю. Мстислав продовжував. Відпочили ми. Тепер час і до діла братися. Поговорити нам з тобою треба, князю. Чи зараз, чи матір зачекаєш? Голосі Мстислава відчувалася ледь вловима іронія. Данило зрозумів натяк. Невже Мстислав думає, що він малий, що сам не може про справи говорити? Чекати нічого. Зараз треба говорити. Може, Дмитрій заважає? Ні, нехай сидить. Я від нього не криюся. Мстислав обернувся до вікна. О, дочка моя з жінкою прийшли. Навали. Дивитися, ходили. Данило глянув у вікно і забачив, як по дворищу йшла Анна. Вона обережно ступала, дивлячись у землю, і тільки на якусь мить підвела очі вгору і зразу повернулася до матері. «Ти ще Данило дочки моєї не бачив, а вона питала про тебе сьогодні?» Щоб не помітили, як він почервонів, Данило повернувся до вікна а потім, витираючи обличчя, відповів, звівши розмову на інше. «Дякую тобі, князю, що ти відгукнувся і прийшов до Галича. Я знав твого батька і поважав його, і рада тобі прийшов на поміч, шануючи пам'ять князя Романа. А тепер що ж? Бенедикта прогнали? Можна й до Новгорода знову?» Мстислав лукаво посміхнувся. Вражений цими словами, «Данило підбіг до нього. Я не розумію тебе. А кажи, що в тебе, не думці? «Коли ми кликали тебе, то не гадали, що ти знову назад повернеш. Казав мені Дмитрій, що ти вічі поклонився і обіцяв не вертати назад.